Воно відкидало всяку деструкцію, воно сповнювалось жагою, воно розчиняло Євці рота, щоб сказати «Я самка!». Свічки купать зеркал довкола, щоб інстинкт зміг якнайкраще роздивитися своє лице. Чому воно раптом здалося Данюві потворною пащекою? Чому за кілька років вони обоє, Даню і Євка, змучено лизали гаряче дно збуджених архетипів. Чому це стало потрібно і чому це призвело сюди, в цю темну задушливу шафу, де навіть клаустрофобія здається найліпшим другом? «I am thoughtless, Стренглес, strangless», написано кимсь на стіні. Євці пасували ці слова, і вона обвела довкола них рамку. Потім відступила два кроки назад, і примружилась, оцінюючи зроблене. Аматорська звичка – залишок із часів, де вона займалась концептуальним живописом. Принаймні, один провінційний журналіст так охрестив колись Євчині мальовидла. Дивно, але не збереглося жодного ескізи чи хоч кількох штрихів. Євка вже й не певна була, що вона щось малювала. Данію, звісно ж, робив це краще за неї. Але, як і в усьому іншому, маніакально приховував свої здібності. Він немов би плекав свій неправильний вибір, коханого синка імбецила невизначеності. В будинку навпроти загорлала дитина. Євці був нестерпний цей репет. У ньому годі було дошукатися сенсу. Як і в дітях взагалі. Євка не хотіла мати їх. Вона вже наперед ненавиділа все, що могло вилізти з її паскудного нутра. Це не був безмежний егоїзм. Це була безмежна нелюбов. «Коли помре твоя краса?» позіхнув Дан'ю. Євку пересмикнуло. «Заткайся!» якось невпевнено сказала вона. Даньйо зобразив подив, але за мить знову збайдужів. Нічого ж не міняється, ніколи тут нічого не станеться, казав герой підліткового фільму, житель американського провінційного містечка. А що ж робити, коли маєш провінційне єство? Коли тебе вже наперед відкинуто, ще задовго до твого безглуздого народження. Євка мала якусь думку з цього приводу, але Данєві завше бракло уваги дослухати її до кінця. Інколи він починав кволу дискусію, що нерідко закінчувалася євчиними сльозами. Вона була для нього істотою апріорі щасливою. Донька заможних батьків сама, інколи щира, до всіх приязнь. Зрештою, просто спритна в усьому амбітна крихітка. Але ж, як те все далеко, наче крізь роки і купу вікон, не знаєш, дивлячись, яка там точно відстань. І посміхались вони один одному по-різному, бо ж кожен по-різному кохався у цій мовчанці. Бувало, той забував про посмішку. Це тоді, коли зачудовано спостерігав якусь квітку колесо, воду, пляму, звіра чи цегляний мур. Тоді той промовляв ледь шутно. Та ні, це надто фантастично. А він лишень посміхався. Він зацікавлено споглядав тоя, коли той спав. Тоді час близився до нуля. В ритмі таємних місяцевих годинників вони зливалися докупи, їхній подих Співпадав у чотирьох чвертях, і він поринав у м'якість між свідомості. Точніше, вони з тоєм мандрували туди разом. Однак траплялись дні скорботи. Тоді він вбирався у шорстку волосяницю і незручні дерев'яні пантофлі, і, забувши про те, йшов світ за очі. Він пихато спокушав схимників сокровенним іменем і розмухував жар у привітному багаті подорожніх. Він ночував лише в ожинниках чи на колючому вістрі річкового щебеню.